28. Тім поклав руку Люкові на плече. «Якщо ти не проти, нам справді варто повернутися всередину і все обговорити. Ми дамо тобі коли і...» «Чекайте». Люк пильно дивився на парочку, яка тримаючись за руки перетинала вулицю. Вони не помітили трійцю, що стояла на початку алеї сироти Енні. Вони зосереджені суто на копівському відділку. «З'їхали з магістралі і загубилися». – сказала Венді. – Ставлю на що завгодно, у нас таких по 10 щомісяця. То як, ходімо назад? Люк не звертав уваги. Він досі міг відчувати інших дітей, і тепер вони звучали з тривогою. Але вони десь далеко в його голові, ніби голоси, що проходять крізь вентиляційну шахту в іншій кімнаті. Та жінка у квітчастій сукні... Щось падає і будить мене. Це, мабуть, приз, який ми виграли на північно-західному дебатному турнірі, бо він найбільший і до дідька голосно гуркотить. Хтось схиляється наді мною. Я кажу мамо, бо хоч і знаю, що то не вона, але це жінка. І мамо перше слово, що спадає мені на сонну думку. А вона каже «Еге ж», промовив Люк, «як тільки схочеш». Чудово! Схвалила Венді «Тоді ми...» «Ні, це вона так сказала» Він показав пальцем Пара дійшла до хідника перед управлінням шерифа За руки вони більше не трималися Люк обернувся до тіма, подивився широкими і панічними очима «Це вона, одна з тих, хто викрав мене Я її потім ще бачив в інституті, у кімнаті для персоналу Вони тут! Я ж казав, що вони прийдуть, і от вони тут!» Люк розвернувся і побіг до дверей, які ззовні були відчинені, щоб Енні могла зайти вночі, якщо їй забажається. Що? почала Венді, але Тім не дав їй закінчити. Він кинувся за хлопцем з поїзда, і в голові в нього трималася думка, що, можливо, малий таки не помилявся стосовно Норберта Голістера. 29 Ще під Енні був занадто шаленим, щоб його так називати. Тепер ти віриш мені, містере Курбете Дентон? Спочатку барабанщик узагалі не відповів, бо намагався усвідомити, що він бачить. Три фургони припарковані поряд, а за ними група чоловіків і жінок десь дев'ятеро, вдосталь для сраної баскетбольної команди. І Енні мала рацію, озброєні. Уже настали сутінки, але пізно влітку світло ще лишалося, крім того ліхтарі загорілися. Барабанщик бачив пістолети в кобурах і дві довгі гвинтівки, схожі на HK – машини для вбивства людей. Ця бейсбольна команда зібралася перед старим кінотеатром, але здебільшого їх приховував із східника цегляний бік. Очевидно, вони на щось чекають. «У них розвідники!» – зашепіла Енні. «Бачиш, вулицю переходять. Вони зазирнуть до шерифа, щоб побачити, скільки їх там. То тепер ти дістанеш свої срані стволи, чи мені піти самі їх узяти?» Барабанщик обернувся і вперше за двадцять, а може й тридцять років щодуху побіг. Він подолав сходи до квартири над Перукарнею і зупинився на сходовому майданчику лише для того, щоб 3-4 рази глибоко вдихнути. І ще, щоб загадатися, чи серце витримає напруження, чи просто розірветься. Його гвинтівка 30.06, якою він планував застрелитись одного гарного південно-каролінського вечора, вже давно б це зробив, якби не періодичні цікаві розмови з новим нічним патрульним, лежала в шафі заряджена. Який автоматичний пістолет 45-го калібру та револьвер 38-го на верхній полиці. Він взяв усі три види зброї та збіг сходами вниз. Видихнувся пітнів і, мабуть, смердів як кнуряка в парилці, але вперше за багато років відчув себе по-справжньому живим. Він прислухався, чи не чути стрілянини, але наразі було тихо. Можливо, то копи, але малоймовірно. Копи одразу зайшли б, показали посвідчення і пояснили, навіщо прибули. І ще вони би приїхали на чорних позашляховиках, субурбанах чи ескалейдах. Принаймні так показують у телевізорі. 30. Нік Вільгольм повів різношерстий взвод загублених хлопців і дівчат назад дещо схиленим тунелем до замкнутих дверей з боку передньої половини. Деякі з колишніх в'язнів палати А рушили слідом. Деякі просто збилися докупи. Піт Літл Джон узявся гамселити себе по маківці з криками я я я я я я я я я я я У тунелі було відлуння, від якого ці ритмічні співи не просто дратували, а доводили до сказу. «Берімося за руки», – сказав Нікі. «Усі разом!» Він смикнув підборіддям у бік групи овочів і додав. Думаю, це їх приманить. «Як жуків на світло», – подумала Каліша. Не дуже гарно, але правда рідко буває гарною. Вони пішли. Коли всі приєдналися до кола, годіння посильнішало. Стіни тунелю перетворили їхнє коло радше на якусь капсулу, але це не важило. Сила не зникала. Каліша розуміла, про що думає Нікі, але не тому, що підхопила цю думку, а тому, що тільки це їм і лишалося «Сильніші разом!» – подумала вона, а тоді вголос голос до Ейвері «Поламай замок, Ейвестери!» Гудіння переросло в отой внутрішній крик І якби хоч у когось із них ще був головний біль, то він би миттю втік зі страху Каліша знову відчувала величну силу. Така з'являлася вечорами з бенгальським вогнем, але тоді це було брудно. Тут ця сила була чиста, бо їхня. Діти з палати А мовчали, проте всміхалися. Вони також це цінували, і їм подобалося. Каліша підозрювала, що це найближчий процес до мислення, на який вони ще коли-небудь будуть спроможні. З дверей почувся слабкий, скрипучий звук, і вони посунулися в одвірку, але більше нічого. Ейвері стояв на шпинках, його дрібне обличчя напружувалося від зосередженості. Тоді він сповз і видихнув. «Джордж, ні?» «Ейвері, ні. Якби вони були просто замкнуті, я б зміг, але таке відчуття, ніби замка взагалі нема». «Здох!» промовила Айріс. Здох, здох, він не лох. Так нам завжди каже Бог. Самок взяв собі і здох. Вони якось їх вимкнули, припустив Нікі. І пробити їх ми не можемо, так? Ейвері. Ні, суцільна сталь. Де ж Супермен, коли він так потрібен? запитав Джордж. Він потер щоки, невесело всміхнувся. Гелен сіла, піднесла руки до обличчя і почала плакати. «І на що ж ми здатні?» Тоді знову розумовим відлунням. «І на що ж ми здатні?» Нікі обернувся до Каліші. «Є ідеї?» «Ні!» Тоді до Ейвері. «А в тебе?» Ейвері похитав головою. Тридцять один. Тобто... «Не до кінця!» – перепитав Стекгаус. Замість відповіді Данкі Конг подався через кімнату до апарата внутрішнього сповіщення. Зверху корпус припав грубим шаром пилу. Стикгаус ним жодного разу не скористався. Він наче не збирався оголошувати про прийдешні танці чи ігрові вечори. Лікар Гендрікс нахилився, щоб роздивитися елементарні засоби керування і клацнув перемикачем, від чого загорілася зелена лампочка. «Що ти?» Цього разу Гендрікс наказав йому заткнутись, і замість люті Стекгаус відчув певне захоплення. Щоб там не спало, на думку тому лікареві, він вважає це чимось важливим. Гендрікс узяв мікрофон, тоді спинився. «Можна якось перевірити, чи ті діти не чутимуть, що я говорю? Їм дарувати ідеї я не хочу». «У тунелі колонок немає», – сказав Стекгаус, сподіваючись, що не помиляється. Що стосується задньої половини, думаю, у них своя система гучного зв'язку. Що ти надумав? Гендрікс подивився на нього як на ідіота. Те, що їхні тіла замкнено, не означає, що те саме стосується й умів. Бля, подумав Стекгаус, Я й забув, для чого вони тут. То це, ну, я зрозумів. Гендрікс притиснув кнопку з боку мікрофона, прокашлявся і заговорив. Увага всьому персоналу! говорить лікар Гендрікс. Він провів рукою по рідкому волосся ще більше зворохоблюючи зачіску, яка й без того виглядала достатньо схибленою. Із задньої половини втекли діти, але причин для паніки немає. «Повторюю, причин для паніки немає. Вони замкнені в тунелі між передньою і задньою половинами. Проте вони можуть спробувати вплинути на вас, як він спинився, облизав губи. Так, як вони під час роботи впливають на інших людей. Вони можуть змусити вас завдати собі шкоди, або ну, напасти одне на одного. "О, Боже", подумав Стегаус. "Які радісні ідеї ти їм подаєш?" "Слухайте уважно", сказав Гендрікс. Вони здатні досягти такого розумового проникнення, лише якщо ціль про це не знає Якщо ви щось відчуваєте, відчуваєте думки, які вам не належать Зберігайте спокій та упирайтеся, проганяйте їх Вам це має вдаватися досить легко Можна говорити в голос, це допомагає Повторювати, я тебе не слухаю Він уже відкладав мікрофон, але його перехопив стекгаус Говорить стекгаус Персонал передньої половини Усі діти мусять негайно Повернутися до своїх кімнат Якщо хтось опиратиметься Користуйтеся шокерами Він вимкнув апарат І повернувся до Гендрікса Може малі уйобки в тонелі До цього не додумаються Вони ж діти як-нияк Та звісно ж додумаються Сказав Гендрікс Зрештою вони ж мають досвід 32. Тім наздогнав Люка, коли той відчинив двері в зону обмеження волі. «Люко, ти сиди тут, Венді за мною». «Ти ж не думаєш, що...» «Я не знаю, що думаю. Пістолет не витягуй, але перевір, що бремінець був розтібнутий». Коли Тім з Венді поспішили коротким проходом між чотирма порожніми камерами, то почули чоловічий голос. Досить приємний. У ньому навіть вчувався хороший гумор». «Нам із дружиною сказали, що в Батфорті багато цікавих старих будівель, тож ми вирішили зрізати, а наш GPS трохи облажався». «То я його змусила спинитися запитати дорогу». І коли Тім війшов, то побачив, як вона знизу дивиться на свого чоловіка, якщо вона справді дружина цьому блондинові, з задоволеним роздратуванням. «Він не хотів. Чоловіки ж завжди знають, куди їхати, правда?» «Скажу вам так!» «Ми зараз трохи зайняті», – промовив шериф Джон. «І в мене нема часу». «Це вона!» – закричав Люк за спинами Тіма з Венді, від чого обоє підскочили. Інші поліцейські озирнулися. Люк відштовхнув Венді достатньо сильно, вона аж сперлася на стіну. «Це вона бризнула мені чимсь в обличчя і вирубила мене! Сука, ти вбила моїх батьків!» Він спробував побігти на неї. Тім охопив його за горловину футболки і смикнув назад. Блондини жінка в сукні здавалися здивованими і розгубленими. Цілком нормальними, коротше кажучи. От тільки Тім начебто побачив інший вираз на обличчі жінки. Лише на мить. Ледь помітне усвідомлення. Е, «Думаю, тут якась помилка», – вимовила вона. Спробувала натягнути збентежену усмішку. «Що це за хлопчик? Він що, божевільний?» Хоча він лише місцевий нічний патрульний і на цій посаді й залишатиметься протягом наступних п'яти місяців, тім перейшов у режим копа без зайвих роздумів. Як тієї ночі, коли ті пацани обчистили зоуніс і стріляли в апсіміла добіру. «Народ, може покажете свої документи?» «Хіба є причина, справді?» – запитала жінка. «Я не знаю, що про нас думає той хлопчик, але ми загубились». «А коли я була малою, мама казала мені, що як загубишся, питай дорогу в поліцейських». Шериф Джон підвівся. «Угу, це може і правда. Але якщо так, то ви все ж продемонструєте свої водійські права». «Звісно, без проблем», – сказав чоловік. «Зараз дістану гаманець». Жінка вже лізла в сумочку з роздратованим виразом на обличчі. «Стержіться», – крикнув Люк. «У них зброя». Так Фарадей і Джордж Беркет остовпіли, Френк Поттер з Білом Віклоу стояли приголомшені. «Аго, секундочку», – озвався шериф Джон. «Руки так, щоб я бачив». Парочка не звернула на це уваги. Рука Мішель Робертсон вискочила з сумочки, але в ній були не водійські права, а зік Мікро, який їй видали. Денні Вільямс потягнувся за спину і дістав з-за пояса замість гаманця глок. І Шериф, і Фарадей дістали свою зброю, але вони рухалися повільно. Надто повільно. Тім рухався швидко. Він дістав пістолет Венді з її кобури і націлився ним обома руками. «Кинули зброю! Вже!» Вони не кинули. Робертсон навела пістолет на люка, і Тім вистрілив, від чого її так відкинула на великі подвійні двері відділку, що аж матове скло потріскалося. Вільямс став на коліно і націлився на Тіма, якому вистачило часу лише подумати Цей чоловік профі, а я труп. Але пістолет Вільямса смикнувся вгору ніби від невидимої нитки, і куля, яка мала б вбити Тіма, влучила в стелю. Шериф Джон Ешфорд уперіщив блондина в скроню, від чого той розпластався на підлозі. Шериф Джон Ешфорд уперіщив блондина в скроню, від чого той розпластався на підлозі. Віклоу наступив йому на долоню. «Відпусти, жобок, Відпусти, блядь!» У цю ж мить місіс Сіксбі, усвідомлюючи, що все пішло шкереберть, наказала Луїсові Гранту і Тому Джонсу відкрити вогонь із великих стволів. Вільямс і Робертсон неважливі. Важливий хлопець.